Ibn Umar radiyallahu anhu tregon. Ishim tek i dërguar i Allahut alayhi salam, kurati i sollën një deg hurme me kokrë. Ather ai tha: Me të vërtetë është një pemë seciles nuk i bien gjethet dhe me të vërtetë ajo është si muslimani. Mthoni pra, cila është ajo? Un duke qenë më i vogli të gjithëve nuk fola. I dërguari i Allahut alayhi salam u përgjigj. Ajo është palma e hurmës transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com